Iisus a început iarăși să învețe mulțimile lângă mare Fiindcă se adunase o mulțime foarte mare la el S-a urcat și s-a așezat într-o corabie pe mare Iar mulțimea stătea pe țărm lângă mare Apoi a început să învețe multe lucruri În pilde și învățătura pe care le dădea Le spunea Ascultați! Iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semâna, o parte din sământă a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut lângă un loc stâncos, unde nu avea mult pământ. A răsăit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a ieșit soarele, a pălit și pentru că nu avea rădăcină s-a uscat O altă parte a căzut între spini Spinii au crescut, au unecat-o și nu a dat rod O altă parte a căzut în pământ bun A dat rod care se înalță și crește Și a adus una 30, alta 60, alta 100 Apoi a zis Cine are urechi de auzit, să audă?”. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat care era înțelesul pildelor. le-a zis el, va fost dat să cunoașteți taina părăției lui Dumnezeu, însă pentru cei care nu sunt din numărul vostru, toate lucrurile sunt prezentate în pilde. Pentru că, deși să privească, să nu vadă, și deci aud, să nu înțeleagă. Ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să le li se ierte păcatele. El a mai zis, nu înțelegeți voi pilda aceasta? Cum veți înțelege atunci toate celelalte pilde? Semănătorul seamănă. Cuvântul. Cei reprezentați prin sămânța căzută lângă drum sunt aceia în care este semănat cuvântul, însă după ce l-au auzit, vine diavolul îndată și ia cuvântul semănat în ei. Tot așa, cei reprezentați prin sămânța căzută în locurile stâncoase sunt aceia care când aud cuvântul îl primesc îndată cu bucurie, însă n-au rădăcini în ei, ci rezistă până la o vreme și cum vine un necaz, sau o persecuție din cauza cuvântului Se leapă de îndată de el Alții sunt cei reprezentați prin sămânța căzută între spini Aceștia sunt cei care aud cuvântul Însă nevălesc în ei grijile lumii Înșelăciunea bogăților Și poftele altor lucruri Care neacă cuvântul și îl fac astfel neroditor. Alții apoi sunt reprezentați prin sămânța căzută în pământ bun. Pământ bun. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, îl primesc și fac rod. Unul 30, altul 60, altul 100. El le-a mai zis, oare lumina este adusă ca să fie pusă sub un vas oarecare sau sub pat? Nu este ea adusă ca să fie pusă în feșnic, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va ieși în lumină. Dacă are cineva urechi de auzit, să audă El le-a mai zis, fiți atenți la ce auziți. Cu ce măsură veți măsura, vi se va măsura și vi se va da... Și mai mult Căci celui ce are i se dă Iar celui ce n-are Îi se va lua și ceea ce are El a mai zis părăția lui Dumnezeu Este ca atunci Când aruncă un om sămânța în pământ Fie că doarme noaptea Fie că stă treaz ziua Sămânța încolțește Și crește Fără ca el să știe cum Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea greu de plin, în spic. și când este coaptă roada, atunci pune dată secerania, pentru că a venit secerișul. Isus a mai zis, cu ce vom asemăna apariția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom prezenta? E bine, se aseamănă cu un grăunte de muștar, care când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Însă, după ce este semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi la lumbra lui. Isus vă cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur, la o parte, le explicau ucenicilor săi toate lucrurile. În aceeași zi, seara, Isus l a zis să trecem de partea cealaltă. După ce au dat drumul mulțimii, ucenicii lui l-au luat în corabia în care se afla așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârmit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie. Așa că se umplea corabia iar el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au trezit și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că murim? El s-a ridicat, a certat vântul și a zis mării, taci, potolește-te. Vântul a stat și s-a făcut o liniște de plină. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? ia a apucat o mare frică și zicea unii că între alții, cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea?